Благодаря, че ме представи пред гостите. Няколко помня -минал, ли го по от миналата година? Няколко души. Нормално е, защото повече от вас са се присъединили между този период, както е аз бях тук миналата година и сега. Виждам доста нови лица, което е много радостно. Кой от вас беше на... колко от вас бяха на Рад и Ятра? Не си дивих тръцата. Минуто да на Рад и Ятра. От Боляс. Само внимание. Неко друг не беше на Рад и Ятра? Тили? Сало Тази година ще имате възможността да участвате. Кога е Рад Ятра тази година? 22. Юли. Юли. юли. 22. Юли. Долу специалния Рад и Ятра. Това <съпоя> е специално събитие, не го изпускайте. Okay, тази вечер ще четем очима от базата на бита. каквато е. Uh, преди да започнем да четем, ще повториме заедно uh, една манка, която обикновено се повтаря преди да се говори върху личните писания. Тя е всъщност мантра, с която съм дал на Васудев. Васудев е едно от имената на Кришна и то означава синът на Васудев. Едното е Васудев с дълго А. Васудев. А името на мащаба на Кришна е Васудев. И затова Кришна е ВАСУДЕВА. И с тази мантра всъщност отдаваме yeah. почитанията си на Кришна върховната божествена личност. Mm -hmm. Бхагавата. Моля, повторяйте след мен. ОМ НАВО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАВО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ Масу девая. Масу девая. Масу девая. Масу девая. Масу девая. Масу девая. Масу девая. Масу девая. Масу девая. Гитадита чай е на пиб, ти баве, на четта са. Медаша струппура на ни, ти надита ни съвършаха. Адиеше чая имам, които изучават този свещен разговор на мен и Благожават посредствата миредността си. Тези които слушат БАГА Анбита с вяр и преданост пред тях се разкрива есенцията на цялото медическо знание. Дъска сме от стих от девета глава на БАГА Авита, която се нарича най-поварителното знание. Тя е много специална девета голова, ако колко го има в багалата, те ли? 18. 18. А девета голова е къде? В коя, в коя част е в багалата? В средата. В средата. Т.е. това е Савич. Ако багалата биха бил да разглеждаме какво Савич, в средата на Савича при това има най-хубавата част на Савич. Кляб, тълнеш кляб. Ето, <съща> баня от гитар, белете, нова на баня от гитра. всъщност е много прекрасна, защото говори за преданото служение, най-погритото за И, и днешният текст е номер 30. Някои из вас знае ли какво, какво се казва казвам от Багалалките Део Този, дори да извърши нагръфонен ден с Да. Сега ще ви помогна всички. И някои има лична бита, хубава е като идвате за лекциите, като Багалалкита, сети да си има една Багалалкита с сериуса. Не помня, че повече от вас са на личностите. Само на ви е тук в центъра. Само на Може да си носите своите лити, за да следвате текста. Окей, okay, понеже никой няма, аз ще повторя. Може да искам повече. Санскритския звучи последния начин. Апичет судурачаро баджам тэмам ана мя бхак саду виба саман тавиаха самяк яваситус исаха Може повтарето след мери дума по дума и на че ето 10-то баѓам те ма ма на ня баѓа са дуре ва са манта бяха Човек извършва най-увратителни дейни неща. Най де... неща. Баджате се ангажира в пренослужене. Се служение. Мам. Мам. На мен. Без отклонение. Без За свят. Ева, несъмнено. Саха, той, мантавяха, трябва да се счита. Трябва да се счита. Самяг, напълно. Ябаситаха, установен в решителност. He Несъднено САХА Той Превод и коментар от него Божествен Нюз Ей hey, си, пак ти ведам тъс амиши да прабопад Ки yeah. Дори човек да извършва най-отвратителната дейност ако е взет в преданно служене той трябва да бъде считан за свят, защото неговата решителност е правилно насочена. Повторете господинена сега, дори човек да извършва най-отвратителната дейност, дори човек да извършва най-отвратителната дейност, да извършва най дейност ако, е, ако е заед в предонослужане, ако е заед в предонослужане, той трябва да бъде считан за свят. Да да за защото Неговата решителност Защо? Защо? Защо? е правилно насочена. Коментар е, е Божеството. Тъй като това е стих, който много лесно може да бъде разбрал погрешно. Ще отдаля да е от цяла страница и половина за това да го разясни, затова внимателно слушайте и после ще се опитаме да дискутираме какво сме развеяли Коментар. Думата Судурачараха, употребена в този стих, е много важна и трябва да я разберем правилно. Когато живото същество е обословено, то извършва два вида дейности. Едните са обословени, а другите органически, присъщи на него. Както за поддържане на тялото, така и за съблюдаване на правилата, установени в обществото и в държавата, трябва да се извършват различни дейности, свързани с условения живот, които са валидни дори и за предано Тези дейности се наричат условени. Освен тях, за живото същество, което напълно създава духовната си природа и се ангажира в кришна съзнание и предано служене на Бога, има и дейности, които се наричат трансцендентални. Тези дейности се извършват в органически присъщото му положение и се определят като предано служение. И така, в обсловеното положение, често, предум... а, често. предното служене и обособеното служене във връзка с тялото се извършват успоредно. Понякога обаче тези дейности отново стават противоположни. Доколкото това е възможно, предано отдаленият много внимава да не извърши нещо, с което да наруши, а да разруши благоприятното си положение. Той знае, че съвършенството на дейностите му зависи от постепенната му реализация в Кришна съзнание. Понякога обаче, личност в Кришна съзнание може да извърши нещо, което от социално или политическа гледна точка се смята за много отвратително. Но такова <към> времено падане не лишава човека от възможност. В Шивът там се казва, че ако той е паднал, но с цялата си душа се ангажира в трансцендентално служене на Върховният Бог, Бог, който се намира в сърцето му, го пречиства и из извинява за тези отвратителни постъпки. Материалното замърсяване е толкова силно, че дори един йоги, който се ангажира изцяло в служене на Бога, понякога попада в копка. Но кришна съзнание е много силно и това случайно падане веднага се поправя. Следователно метода на преданото служене винаги води до успех. Никой не трябва да се надсмива предано отдаденият, който случайно се е отклонил от идеалния път, защото, както се обяснява в следващия стих, такива случайни падения ще престанат със течение на времето, когато предано отдаденият се установи напълно в Кришна съзнание. Следователно човек, който е установен в Кришна съзнание, и е с решителност, и със решителност се е заел с метода на повтаряне на Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе <фискъм> Остава на трансцендентална позиция, дори ако случайно падне. Думите Садор Ева, той е свят са много категорични. Те са <към> предупреждение към непредълно отдадените да не се присмиват на предално отдаден, който случайно е паднал. Те трябва да го считат за свят, въпреки, че се е случило той да падне. А думата тавя, е още по-категорична. Ако човек не следва това правило и се подиграва на някой предално даден, за случайното му падане той не се подчинява незаповедвитите на, на Върховния дърт. Единственото качество, което предално даденят трябва да притежава, е да заема непоколебимо и единствено да се заема непоколебимо и единствено с предано служение. В Марисимха Курана е дадено следното твърдение. Багавати чахарав амънячета Дришта мавино Дришта мавино пи калуша пара бхаваатън опаи ти Смисълът на този стих е, че човек, ако че дори за човек, за една полно служение на Бога, се установи, че извършва отвратителни дейности, тези дейности трябва да се приемат като петната по луната, които наподобяват следи на заек. Тези педна не пречат да се разпространява лунната светлина. По същия начин случайното падане на един предано отдаден по пътя към святния характер не го прави отвратителен. От друга страна, човек не трябва да разбира погрешно, че предано отдаденият, който се ангажира, е ангажиран в трансцендентално служене, може да действа по всевъзможни отвъртителни начини. Този стих се отнася до случайно падане, което се дължи на голямата сила на материалните връзки. Преданото служене е извест, в известна степен е обявяване на война на иллюзорната енергия, докато човек не е достатъчно силен. Да се бори с иллюзорната енергия, може да има случайни падания, но когато стане недостатъ... недостатъчно силен, той не е изложен повече на такива пада... падения или падания. <къкък> Както обяснихме да по-добре. Никой не трябва да се възползва от този стих, за да върши глупости и да в същото време да се мисли, да мисли за предново давено. Ако, ако такава личност не усъвършенства характера си посредством предново служене, трябва да е ясно, че тя не е напреднала. предново. На устъхът Афиджет Судуранчаръв Баджанте Баджанте Мананайянах Суд Садур Ена Осаманта Саняк са бява си тук и Дори човек да извършва най-вратителната дейност, ако е заето в предусмотрено, той трябва да бъде считан за свят, защото неговата решителност е правилно насочена. Продължаваме. Yeah. Hey. Hey. Hey. Това ли да вземем? Не. Ти ли го направи? Предложи ли е на Криш? Не го може. Аз съжалявам. Това Те, не е страхотно. Тези герландии, които предлагаме на Кришна, ги предлагаме директно на Рене. Тези, които предлагаме на неговите предогодаени, в най-добрия случай трябва да се предложат вече на Кришна. गोवियानाति देवं नस्य वेरं जवस्य यत् चक्रशुरु जीवितं नन तस्य शीशुरे वद। गो काम पदाय कृष्ण प्रस्ताय भूतेय। Шимате активи, така че самите ви да имате. На вас те са да са били, борове, махачарени, не би ви се ше ше ше ше ше ше ше ше ше Ареи Рама, Ареи Рама, Рама, Рама, Рама, Ареи, Както казах, това е един от стиховата в Багна Дита, всъщност е един на... Всички стихове в на пита могат да бъдат разбрани както по правилен начин, така и погрешен по по начин. Много е вероятно да дойде времето, когато под претекст, че някой следва банда на пита, биха се появили хора, които благодарение на погрешното си разбиране на банда на пита, могат да извършват отвратителни дейности в името на банде. Аз искамно се надявам такива времена да не дойдат, но това е стало в миналото и то продължава да става. И, за съжаление, може би ще се случи в бъдещето. Но ние като предано дадени участващи в Директно или индиректно в движението на Кришна съзнание, което е разпространено по милостта на шилпа, попада в западния свят, имаме отговорност да разбереме бага по правилен начин. Така че, да не извършваме нежелани дейности от претекст, че следваме базата на бит. В този стих се говори за това, че един предан му даден не и искам само да отбележи, че в най-честия случай, когато Шио Пропаля говори за предълно в своите коментари, той има предвид чист предълно Фактически много предълно са в позиция на повечето предълно де-факто са в позицията на неофити, което означава, че те са на път да станат чисти предомодани и в известна степен а, са чисти, но има степени на чистота. Веднъж един, един човек а, опитал, ще го проупава колко чисти предомодани има в движението в за кришна съзнание което Шио Пробопар е казва, всъщност колко предълно дадени има във виждата и вишници за мен. Той отговорил със светоличен въпрос. Толкова колкото са предълно дадените, толкова чисти предълно дадени има. Само, че има степени на чистота. Всеки, който дал живота си в една или друга степен, е посветил живота си на това да служи на Кришна, на Бога. Трябва да бъде считан за а, много изключителен и специален човек. В на предълността са описани Различни категории предомогадени. И първата категория е хранища аварии. Хранища аварии е някой, който а, все още е доста а, повлияван от своите материални замърсявания. И те Тези книжни радикани се наричат също с един друг термин. Това е прекрита редово даден. Прекрито означава прекритие думата, която се използва за материалната енергия на Кришна. Т.е. Редово който е все още доста силно повлиява от материалната енергия. И в мектарната се описват различни симптоми. Един от симптомите на прекрита е предоводаден е, че той. Идва в храма, да уважава божествата и за него, общо взето, Богът присъства предимно само в храма. Тоест, когато той дойде в храма, той е много а, в много хубаво съзнание, идва за да обожава Кришна, но когато излезе в храма, забравя за Бога и неговото поведение става отново. Това е едно от нещата, характерни за крищата Аликари. Докато предълно даден, който е в позицията на младия мъд за него се казва, че той е установен в устойчиво предълно служение. И той е прищо осъзнат, както е в храма, така извън храма. Тоест, неговите дейности в храма не се отличават от дейностите на своя храм. Шиупраупада е искал от а, неговите последователи, които участват в движението за кришна съзнание, да се издигнат поне на тази платформа, да манят аддикатната. И съответно трета са категория, това са най-рятко срещането и предълмодадени. Шилтко упала тази позиция. Това са предълмодадените на позицията на оттълът, да ви означава над термината, над невежеството. Това са предълмодадени, които не само са устойчиви, а и те никога не падат. И те виждат всеки един като предълно отдален Докато Мадима, или вторият предълно е този, който прави а, разлика между различни групи от хора. Той вижда, а, че има непредълно отдален етрищен, хора, които са демонично настроени също. И вижда също така, и че има, и, също така и третата категория, че вижда, че Кришна съществува Бога. Тоест той разпознава кои са предомолдарени на Бога и кои не са предомолдарени на Бога. Прави разликата. Но едно е характерно за един малък маликани, че той се отнася към всяка една група, с много голям респект, дори към тези, които не са предълнагадени и изпитва към тях състрадание и се опитва да им помогне те да стават също предълнагадени. И понеже нашето движение за кришна съзнание, че от пропада иска да бъде поне движение на са на тази платформа, ние трябва да се опитаме да развием качеството на биломади и един нища дикарин, този който в началата степен или тази най-нища категория на преднамеданни, много често а, се надежива да в нежеланата дейност да критикува останалите хора. Той намира много недостатъци на другите. Защото все още е много повлиян от качества, Материални качества, като. Толкова скоро бих казал, не качество и недостатъци. Обикновено ми наричаме и материални качества. Аз лично харесвам думата качество да бъде използвана само в позитивна светлина, защото качествата са неща, които бих не искали да развивам, но по-скоро недостатъци. Това е. Това е моето замърсяване, защото аз се забавам с предводаческа дейност. Много често анализирам най-подходящия начин да бъде я провяне да на Така, но имам че има позитивни и негативни качества. И един кънищ на декари, той се а, концентрира много върху негативните качества. Докато един магиал на винаги ви, а, се опитва да вижда позитивните качества у хората. Едни негативни качества, които може да кажем, това са, например, завистта, охота, алчността. Те са описани в Багдал Те са наши врагове. Кришна казва, че те са наши врагове. И благодарение на това, че един къмнищ на е много силно повлияван в тели качества, той а, съответно, понеже самият той ги има, той ги забелязва и от другите. Викновено това, което виждаме и което ни притеснява от другите, е неща, които ние самите имаме. Това е един принцип, за който се говори в книгата, ще оплутаваме. Но ние трябва да се опитаме, а, следвайки процеса на вътрешно съзнание, да надраснем тези качества, както в себе си, така и да не ни притесняват, когато ги виждаме на другите. Какво означава да не ни притесняват? Това не означава, че ние трябва да ставаме сляпи за това, което се случва около нас, но. А, както говорихме с а, кардани Катилотово, по пътя от Ахлой от Тукан, е, че тези качества или тези недостатъци, ние може да ги забелязваме, но те не трябва да ни карат да имаме негативно отношение към хората, които ги проявяват. Ако ние забележим, че някой, например, е много гневлив или е силно замислив, ние не трябва да се настойваме отрицателно към него, а по-скоро трябва да до известна степен да страниме от него, но не от него в смисъл да. Да го игнорираме, него, а трябва да игнорираме тези лоши качества и да се опитаме да забележим добрите качества от тази личност. Това е едно от качествата на предно предумоданието, че той е като. А, той забелязва и малкото хубаво у хората и го раз... разширява, уголемява го, го. И в същото време. А, не забелязва недостатъците. Но това е естествено на много издигната позиция. А, това е позицията на един от мадикари. Но за нас като малия мадикари, ако забележим нещо негативно, ние трябва да, у някого, друг човек, ние <coughs> трябва да се опитаме а, да помогнем на тази личност, за да се освободи от това качество и също така да страниме от него до такава степен, до каквато е необходимо ние самите да предпазим себе си. Това една много обстойна тема, но аз а, а, за това, нали, дали, дали може да критикуваме другите, кога може да ги критикуваме и въобще дали може да ги критикуваме и а, до какво води критиката, това са всичко много а, важни въпроси които трябва да бъдат разисквани, но понеже остават само минутки, колкото да, да протече един аз съм Санчо, времето имаше аз съм Санчо, за да видим, че той трябваше 10 минути, 8, без 10, цялата ви телевизия да гледа, аз съм Санчо. За... за тези 10 минути трябва се да обобща за... това, което аз разбирам от този стих. Като цяло, ние не трябва да критикуваме никога, защото в Махабарата се казва, че този, който критикува от другите, а, той а, получава качествата на този, който критикува. Затова критиката е нещо нежелано. Не, не трябва. трябва максимално да избягваме критиката. Исус Христос, ако мога да цитирам него, тъй като ни е Кортуксално от страна и доста от вас сте слушали за него, и неговите учения де факто са много хубави, ако бъдат разбирани по правилен начин и прилагани. Исус Христос казва, ненавиждайте грехът, а не грешната. Дали? Някой знае ли го този цитат? Точният цитат на български, защото аз го превеждам от английски. На английски звучи до следния начин. Hate the sin, not the sin, no. е да Не дей да мразиш грешника, а мрази грехът. Какво означава това? Това означава, че ние не трябва да приемаме, ако виждаме, че някой действа грешно. Не трябва да приемаме това, че той действа грешно. Но не трябва също така да изключваме напълно тази личност. Т.е. трябва да раз, разпознаеме, че проблема не е в тази личност, а е проблема е, че тази личност е влезнала в контакт с това лошо качество или този грех и го проявява самата тя. Но ние трябва да изпитаме състрадание към такава личност и да се опитаме да му помогнем, А не да го намразиме. Т.е. ние намразваме не личността, а грехът от ли, чието ли али е попадал тази личност. Сега Шиопропада говори тук за нещо, което е малко фрактиращо, всъщност доста фрактиращо. Той казва, че ако някоя е личност, която е анализирана в предно служение, а, извършва Думата, която се използва в английския текст е abominable, което означава отвратителна дейност. А с дума е су дурачара. И той започва всъщност с коментара с това обяснение, че ние трябва, и казва, ние трябва много добре да разберем тази дума, защото тя много лесно може да бъде разбрана по, по грешен начин. Много лесно може да бъде използвано по погрешен начин. Аз казах в началото от схода на лекцията, че от претекст, след, че след на някои багалините може да извършва отвратителни неости, дори да стане терорист и да убива невинни хора. А, затова ние трябва да го разберем по правилен начин. Този стих Кришна го казва а, във връзка с а, а, Разговора си с Арджуна на бойното поле. Сега, убиването по принцип е нежелана дейност, защото Кришна а, говори за принципа на Ахимса или ненасилие. Но в ведическо време, особено, когато а, хората са се разделяли на различни класи, за класата на шатриите е било приемано за допустимо да използват насилие. Но само при определено условия. Един кшатрия или воин, какъвто е бил Арджуна, когато Кришна изговаря Багдада Гита, е можел да използва насилие, когато е ставало въпрос за защита на религиозните принципи. В случая с Багдада Гита, е бил изправен срещу армия, която е била съставена от негови близки. От мини, дори и духовен учител. Като казваме духовен учител, а, не в такъв смисъл, в който разбираме и ние в днешно време, защото нашите духовни учители ни учат да се биеме. Естествено, може индиректно директно да кажем, че те ни учат да се биеме с. да водим война с материалната енергия до известна степен. Но в смисъл, в който ние разбираме, духовночител не е бил такъв духовночител. По-скоро е бил учителят му, който го е учил на бойното изкуство, на данно ровядък, което е едно от а, нещата, които един кшатърът трябва да познава. Бойното изкуство. Това е в време на бойни изкуства. Ходат, децата ходят на някои децата не е възрастни също ходят на бойни изкуства. Всъщност, кшатрите <кълът> са имали много дълготи познания на бойни изкуства. И Аджун е бил изправен пред своя духовно учител, пред своя дядо, пред своите доведовници и трябвало да се среща с тя. Защо? Защото те всичките са били нарушители на религиозните принципи. Кришна а, за благото на всички останали хора по това време, а и за време, много бъдещи времена напред, е искал пандавите да участват в тази война, за да установат правилното следване на религиозни принципи, За благото на хората, на всички. И Багаматита Кришна изговаря, не защото Арджура не е знал какво да направим, умилостта на Кришна, той е участвал в замовленията на Кришна, както някакво път а, има едно такава поговорка, аз не аз знам, но а, казвам, а, Съркътната казва нещо на дъщеря си, за да получи снаха си. Тоест, желайки да, да получи своята снаха, понеже не иска да я убие, да засегне, тя почва да дава същите наставления на своята дъщеря. И по този начин, надявайки се, че дъщеря и а, снаха и ще разбере всъщност, че тя самата трябва да избягва тези нежелани дейности. Имаше ли една по-лъка Рупа Монхар, право ги я каза, да скоро ме слязе. Както иде? Домно ти държте, се и се снахи. Моля? Домно ти държте, сеща се сна. Да. Домно ти държте, сеща и се снахи. Това е. И по същия начин Кришна, използвайки Арджуна, а, всъщност иска да каже на всички нас какво не трябва да правим. Това, което казва в този стих Кришна е, че един човек, който се е заел с процеса на кришна съзнание, сериозно, което е посветил живота си на кришна съзнание, дори и понякога, благодарение на много на лоши навици, т.е. неща, които не ги прави умишлено, а просто са резултат на лоши навици, Неща, които се още се опитва да изчисти, дори ако някакък път извършва не, не до там желана дейност, а, ние не трябва да го порицаваме и да го считаме за а, лош човек, а трябва да знаем, че след време тази личност а, ще бъде правилно установена отново и ще стане свята Личност. Сега, това, което ми направи впечатление, изучавах а, точно този термин а, за Личност, която е Анания Бак. Това е съскидския, който използва Кришна. Анания Бак е предомоделен, който винаги помни Кришна. Тоест това е Кришна осъзната Личност. И когато става въпрос за отвратителни дейности, не се има предвид за най-лошите неща, които да си представя. се има предвид за дейности, които според материалната и концепция за лоши и хубави неща, да че има най-различни ценностни системи и стандарти за добро и зло. И има някои неща, които според социалните норми или политически норми могат да си считат за неправилни, не, нехубави. хубави. Един търгиален пример, да, който аз Лично мисля, че е полов. Е, когато пресичаме улицата с натоварено движение, битна не имаха несправени места, където трябва да се пресичат. Ето, например, ние пресекохме, за да дойдем втори център, подпод не под да заминахме. Аз се мисля, че ако няма лично, ако няма кола, която минава, и примерно аз бързам, примерно да. Връщам се от някъде от приема от, от проповядване, и трябва да се върна бързо в храма, защото а, чакат гости, аз лично мисля, че не е голям грях да ринеш отгоре, а не по подлеза. Същия случай с Червено. Някой път хората чакат пред светофара, а, червената светофара или за Зелен, но ако, примерно, бързат. За да извършат някакво много важно служение или да спасят живота на някои, могат да минат на червено. Дори и с да бъдат модени. че отговаря за това нещо, не го в Ако си удачен на отговорно право, бихте го за това нещо. Но идеята е, че има много порядки в обществото, които някой път. А... Те имат смисъл, не е такато са безмислени, но някой път човек може да ги наруши а, в желанието си да удобне да някои служители. И това говори точно за такива неща. На, например, а, човек е друг пример живян, да, за да стане по-ясно. Аз познавам един пренороддан, който, който се пресъедини. А, родителите му му създаваха много сериозни проблеми. И веднъж а, той искаше да отиде в храма и помоли родителите си да го пуснат да преспи в храма. Тогава все още ходеше на училище и беше неполно не летен. Той беше на 16 година, беше неполно летен. И родителите все още бяха негови опекули. Но това, което той направи, което ми разказа е, че а, той а, в желанието си да отида в храма, да общува с вода да, е, да пръсти през съборноделния ден, имаше желание да пръсти, но неговата майка, понеже а, не приемаше кришно съзнание, до голяма степен, заради това, той сподели, че той не е подходил правилно към родителици, затова те не са приемали клищно съзнание, малко фанатично е така. Може и доста да фанатично. И това, което той ни каза, е, че той а, е имал една много неприятна сцена, при която майка му го спира да отида в храма и той я издъргва. И понеже е по-силен от нея, тя пада на земята и той отива в храма. Просто си се тръгва. Сега, това е един пример, който от гледна точка на Кришна съзнание. До известна степен може да го оправдае, защото той има силно желание да отиде в храна. От друга страна, път ефекта, който има от това върху неговите телови е много негативен. Защото майко му в последствие започва да не му говори и се настройва още по-негативно към лично съзнание. И на този предомодарен му е отнело много дълго време да възстанови правилното и позитивно отношение на майка му към него, а и към последствие, към Кришна съзнание. Това са такива примери, които а, от, от, от една гледна точка, от гледна точка на Кришно съзнание той пренебрегнал а, тези норми, които според социалните а, порядки и дори от гледна точка на Кришна знаем, ви не е и най-приящ случи. Друг пример, един предолудаден е в казармата и той може да излезе от казармата само когато има отпуск. Но той решава, че иска да отиде на един празник на Кришна и бяга от казармата. Ето това е един такъв пример. Някой може да счита това за отвертителна дейност, но понеже има желание да служи на Кришна, Uh, и в такъв смисъл той може да бъде извинен. И по принцип, трябва да са съвършени джентлмени. А, и на е български лесно да разбираме, какво означава джентлмен. Но има и друга дума. Gentle lady. Това е друг, това е <laughs> Не се използва джентлмен за жени, за мъже. Но трябва да бъде съвършен а, джентлмен. В двата случаи. За жена и за мъж. Защото хората ни наблюдават и те говорят за нас. И а, ние трябва да. Нашият характер трябва да бъде безупречен. Но някой път има разминаване. Чеопая говори за точно такива моменти в този стих. Някой път това, което а, хората приемат за нормално и общоприето се разминава от това, което а, ние трябва да направим, за да удовлетворим Кришна. И трябва да сме много внимателни да направим правилния избор. Кога можем да нарушим тези правила, които материално са установени, за да направим не нещо, което е с цел да удовлетворим Кришна. И в повечето случаи ние не трябва да нарушаваме тези правила, но има изключения, които може да ни нарушим. Ако става въпрос за, примерно, да спасим живота на някой отдаден, тогава ние можем да нарушим тези две да правила. Но в противен случай ние трябва да избягваме, защото а, част от доброто представяне на. Кришна съзнание е ние да се опитаме да, да бъдем съвършени дори според материалните разбирания на е съвърхава. Какво означава да си съвършен човек? Затова нашето поведение трябва да е такова, че не да отпусне хората от Кришна съзнание, а да ви привличи. В колата а... ленда Ангелина каза нещо много хубаво, аз да забравих, вина го повторим за това, че. В колата ти каза, че човек предолдаден трябва винаги да е пример, за, за пример. Хората не са впечатлени толкова от това, което казваме, а много повече от това, което правим. Затова нашето поведение трябва да бъде безупречно. С малки изключения, както бяхме да от това, което до сега говорихме, някой път може да направим изключения, но не, не другата грешка, която може да допуснем е под е, е, претекст че извършваме предослужене, да си позволяваме да правим неща, които хората да ще Даже мраза. Един пример е предомолгарните в а, миналото, особено в България, имаха навика да събират цветя от различни места, за да предлагат на пришел и да правят гриданди. Но <към> ако искате. Нали, ако те са искали да взимат, дори няко път са крекали от личните градини на хората, защото хората не са им давали. Това моето разбиране за този стих е неправилно, защото един предано отдаден не трябва да притеснява умовете на хората. Може да попитаме хората дали биха се съгласили да малко малкоцвета от градината и. И ако имаме право отношение, много често хората ще се съгласят ако се бъдем ръвнени. Към се уясни, че ства за Бога. А, и... България. Тук, защото хората, по по-голямата си част са в надежество по отношение на това, какво представлява ли Кришно съзнание. Много често след, че Кришно съзнание е сектора. Но... Ние трябва да бъдем, в тази връзка трябва да бъдем безупречни, имайки в предвид, че това е от отношение да не ни хващат, както се казва на английски, red-handed. Да хвамеш някой red-handed, на английски, кач съм върху red-handed, означава да го хвамеш в кач. Или когато прави нещо неледно. Ние не трябва да правим нелегна нещата. Сега, последно, което ще кажа, понеже е малко пресрочих времето, много важно според мен да се каже, е, че що се отнася до нас, ние трябва да се опитваме да имаме безупречен характер и дейности, за да може да проповядваме не само с думите си, а и с приятелите си. Но когато става въпрос за... Други предомордани, ако те допуснат някаква грешка, ви казахме защо, заради лоши навици, не че искат да я е а по случайност. И като аксцент на английски означава случайно. Нещо, което не се случва редовно, се случва случайно, заради лоши навици. А, ние не трябва да бъдем критично настроени към тях, защото, понеже е такива предълно отдадени, това не, не е толкова за обикновени предълноя, факто е за малко за... А, има много аспекти, това е много в и за съжаление времето няма да стигне да покрием всичко, Uh, като друг принцип е, че ние не трябва да, uh, да, да имаме много-много негативно отношение към прехранителните данни. Трябва да изпитваме състрадание, когато става въпрос за някой начинащ. А когато става въпрос за някой uh, напреднал, трябва да разберем, че ние или не разбираме защо той действа по този начин, защо той нарушава тези норми, за които говорихме. Uh, и... Понеже не го разбираме, ние не трябва да сме критични. А дори да го разбираме, ако е начин... случай ако е начинаещ прай да го даме и прави нещо нередно, ние не трябва да го отхвърляме напълно, а трябва да разберем, че трябва да мрязме неговата постъпка, да, да дреха, а не самия дърг. Както казахме, който е казал Исус Христос. Хей да си добър сина. Трябва да ненавиждаме греха, а не грешката. Т.е. трябва да изпитаме състрадание и грешките. Но, както и да Арджуна всъщност е трябвало да се сражава срещу своите роднини, близки, приковани чита, и затова от гледна точка на моралните ценности на обществото, това е било нещо отвратително. Но Кришна обяснява тук, че когато някой действа с наистина под наставление, директнише наставление на Кришна и а, за да удовлетвори Кришна той може да извършва и такива дейности и те тогава трябва да бъдат извинени, защото такава личност не извършва такива дейности за собствено удоволствие и под претекст, че служи на Кришна, а за да удовлетвори Кришна. Това е, не знам дали правите разликата. Има голяма разлика. Ние не трябва да извършваме греховни дейности, извинявайки се с този стих и така, но аз съм превода на Кришна, мога да направя не това нещо. Не, никога не трябва да извършваме никакви грешки. Но ако се случи, че някой път направим грешка заради лошите си навици, трябва да знаем, че Кришна ще ни прости. Защото Кришна, за разлика от нас, има това качество, че той дава винаги нов и нов шанс на всеки един. Ако той не беше такъв, никой от нас няма да има шанс. Кришна дава шанс на всички живи съща, всеки ли от нас. Може да си направите, в сметка, колко често ние допускаме една и съща грешка. Но, долу и долу. И ако всички бяха като Кришна, нямаше да има проблеми, още по-добре да ти постави. Моля да те, втори път, но ако не правиш грешката трети път, е да трудно прощава. До Кришна не е така. Вижте, прощава без войпъти. И затова, такива като нас, които допускали ние същи тежки без войпъти, имаме шанс да продължаваме да се опитваме да бъдем чисти, предоговарени, да напреднем в Кришна съзнанието. Това е което мога да кажа в същността и. Призваме за това, аз, аз разбирам от този стих, това, както казах, е много дълъг стих, а е много дълъг коментар и е много важен стих от Багаллити, според мен е, е хубаво да се разисква по-обстойно и аз предлагам, ако сте да съгласни, в това време, в което аз и съпругата ми сме. Бългас, който е в Бургаск, по-скоро в Хилай. Аз съм, между другото, взет на Рупа Молохара Праго, ако го познавате, живял съм в неговата дъщеря. И тъй като Рупа Молохара Праго реши да инвестира в едно хубаво место, близо до близнаците в Хилай, аз а, и неговата дъщеря ще имаме е възможност да присъстваме по-често на вашите програми и да получаваме и да даваме общуване на вас. И ако нямате нищо против, може следващата лекция, която евентуално аз бих дал, да бъде върху същия стих и да продължиме тази дискусия. Защото има е много да се каже. Това е само. Нахвърлих няколко идеи. Тъй като пресрочихме времето, аз предлагам да приключим с лекцията и ще продължим с въпроси. Може да задавате въпроси, а, но не сега, а на следващата лекция, ще е същата тема. Става ли? Okay. Благодаря за вашето разбиране и търпение. Хайде, пуснем. Челпал Падаки. Падал гитаки. Падал гитаки. Падал гитаки. Това е нещо с микрофона, като го правим, да не се разваде с той, като тя да не Тя така се разваде в Тя така, да.